Mihail Sebastian, Jurnal, 1935-1944, text îngrijit de Gabriela Omăt, prefață și note de Leon Volovici. Editura Humanitas, București, 1996. Prefață. Nu e deloc sigur că Mihail Sebastian și-ar fi publicat jurnalul, netransfigurat literar, cum apare astăzi la peste 50 de ani de la moartea scriitorului. Așa cum mai făcuse la începutul carierei literare, e de presupus că l-ar fi folosit pentru un nou roman de tip confesiv sau, mai curând, pentru un proiectat eseu mărturie menționat într-o semnare. E încă un motiv pentru cel sau cei care le editează postum să nu depășească rolul unui regizor tehnic la un spectacol de teatru, adică acela de a face toate pregătirile pentru ca spectacolul să ajungă la public întreg, nealterat, cât mai aproape de spiritul și intențiile celui care l-a creat. La nici 28 de ani când începe acest jurnal, februarie 1935, Sebastian se află într-un ceas greu. Criza fusese declanșată cu un an în urmă de scandalul în jurul romanului de 2000 de ani și al șocantei prefețe a lui Naio Ionescu, care justifica teologic antisemitismul. Atacurilor de toate nuanțele și din toate direcțiile, vizând romanul și acceptarea prefeței, Sebastian le-a răspuns într-un eseu magistral, Cum am devenit huligan, încheiat în decembrie 1934. Aici va face cu obișnuita lui luciditate și bilanțul de după catastrofă. Cităm de 2000 de ani a fost un act riscat de sinceritate. Pe urma lui rămâne o casă pierdută, un simbol căzut, o mare prietenie săgetată. Puțin scrum, atâta tot. E o numărătoare tristă, nu mai este una deprimantă. Îmi spun fără să bravez pe nimeni și mai ales fără să mă bravez pe mine însumi că nu vom plăti vreodată destul de scump dreptul de a fi singuri, fără jumătăți de amintiri, fără jumătăți de afecțiuni, fără jumătăți de adevăruri. Am încheiat citatul. Zierul cuvântul, Casa pierdută, în redacția căruia lucrase din 1928, fusese suspendat mai înainte, în ianuarie 1934, după asasinarea lui Igeduca. Oricum, ținând seama de noua orientare politică progardistă a directorului, Nae Ionescu, prezența sa în redacție nu ar mai fi fost posibilă. Scriitorul se simte însingurat, cu sentimentul care se accentuează în anii imediat următori ca acel climat intelectual în care se formase la cuvântul și gruparea Criterion, ambele dominate de personalitatea lui Nae Ionescu, începe să se destrame, erodat de politizarea excesivă și radicală a mentorului și sub influența lui covârșitoare a câtorva buni și străluciți prieteni. Sebastian fusese până atunci o prezență distinctă și apreciată în publicistica și viața literară, activ în polemici și dezbateri de idei, în spațiul culturii, ca și în cel politic, mânuind floreta argumentului cu o siguranță a convingerilor și gustului sporită de sentimentul că aparține unui grup solidar de intelectuali și scriitori, care își propun să aducă un suflu nou în viața literară românească și în mișcarea ideilor. Incidentul prefeței cu toate consecințele sale a fost numai un prim cu tremur și Sebastian va mai continua în următorii 4-5 ani să se implice în viața literară ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. El menține în același ritm activitatea publicistică la revista Fundațiilor Regale, unde a fost și redactor din 1936 până în 1940, La Rampa, Viața Românească, L'Independence Roumanie și altele. În spiritul și moda vremii, nu puțin scriitori din generația lui Sebastian țin jurnale, cu mai multă sau mai puțină consecvență și convingere. Nici Sebastian nu făcuse până atunci excepție, cochetând cu jurnalul de tip jidian. Acum însă, scriitorul o simte aproape de la început. E vorba de altceva. E mai curând sentimentul că viața lui, traiectoria lui intelectuală au ajuns la un punct critic. Marea în care navighează e plină de stânci primejdioase. Un jurnal de bord îl poate ajuta să evite naufragiul, iar dacă nu, poate rămâne pentru cei ce vor veni mărturia unui eșec care semnifică mult mai mult decât o înfrângere individuală. De aici, dorința vădită de a nota tot, în ciuda momentelor, nu puține, de obosală și descurajare. Dacă se poate vorbi de un model literar în acest ultim jurnal, el poate fi găsit mai curând în jurnalul de introspecție de tipul celui ținut de Jules Runard, pe care Sebastian îl comentează entuziasmat în 1936. Cităm. Jules Renard este sinceritatea însăși. Jurnalul lui consemnează, fără ipocrizie, tot ceea ce o conștiință de om poate cunoaște de-a lungul unei vieți care nu e totdeauna făcută din eroisme. El ne dezarmează prin curajul confesiunii. Puțin oameni au luat vreodată condeiul în mână pentru a fi atât de necruțători cu ei înșiși. Examenul său intim este fără menajamente. El are curajul vanităților lui, curajul invidiilor lui, curajul lașităților lui. Le mărturisește direct, fără a se scuza, cu un fel de cruzime ironică pe care numai copiii o au. Am încheiat citatul. Există câteva niveluri ale jurnalului lui Sebastian, deseori atât de distincte, încât însemnările lui ar putea fi împărțite în câteva jurnale. E mai întâi un jurnal intim, al stărilor interioare, al experiențelor sentimentale, al relațiilor de familie cu mama și cei doi ai lui, transcrierea unor vise, câteodată de transparență stupefiantă, numeroase impresii de lectură, multă muzică clasică, ascultată cu frenezie la radio sau în sala Ateneului. Este apoi un jurnal de creație. Sebastian mai ținuse și publicase în omi. 1929 în cuvântul, din nou în 1932 în revista Azi, asemenea notații de laborator scriitoricesc, devenite în literatura dintre cele două războaie, mai cu seamă în Franța, o adevărată specie literară. Perioada cuprinsă acum în jurnal, de criză și izolare, este, constatăm, fertilă literar. Sebastian scrie eseul despre corespondența lui Prust, apărut în 1939, reface și publică romanul Accidentul, 1940. După succesul piesei Jocul de-a Vacanța, montată în 1938, compune în anii războiului alte două piese de teatru care l-au consacrat ca dramaturg. Staua fără nume și Ultima oră. Traduce și prelucrează mai multe piese pentru a se putea întreține. Toate aceste scrieri, ca și proiectele rămase nefinalizate, capătă în jurnal, în contrapunct, un comentariu paralel, într-o măsură autonom, alcătuit din subtile notații privind treptata elaborare a textului literar, mărturii despre pătrunderea unor întâmplări și situații reale, ca și a unor ființe reale în săsătura ficțiunii, ilustrări ale modului în care forma finală a textului e influențată de datele exterioare sau de părerile prietenilor, exprimate pe parcurs în repetate lecturi în grup. În zona jurnalului intim se află la început și cel evreiesc, evolând însă, datorită schimbării statutului evreilor, spre o mărturie nu numai a propriilor trăiri și dileme, ci și a dramei evreiești care se desfășoară în acești ani. După scandalul romanului, Sebastian era și în mediile intelectuale evreiești rățuș cea urâtă, atagat violent pentru apartenența sa la grupul de la cuvântul, aflat din 1933 în derivă politică extremistă. De prin 1937, jurnalul înregistrează efectele discriminării și marginalizării evreilor. Aceste pasaje devin parcă o continuare firească, mult mai dramatică însă a frământărilor eroului din, de 2000 de ani. După ce trăise aproape un deceniu euforia acceptării și consacrării în mediul literar românesc, Sebastian a cunoscut apoi și dureroasă experiență a respingerii legiferate și a treptatei ostracizări. El e cu deosebire sensibil la formele tot mai grotești de persecuție, notate cu stăpânită resemnare și ironie. Cu toate diferențele, uneori radicale pe terenul ideilor, Sebastian menține relații amicale cu nu puțin intelectuali evrei, fie că e vorba de liderul și ideologul sionist A.L. Zisu, fie de comunistul Belu Zilber, fie de scriitorii Felix Aderca sau Camil Baltazar, readuși cu toții prin forța noi legislații la situația umilitoare pentru ei de a se limita la un spațiu cultural exclusiv evreiesc creat în jurul instituțiilor comunitare. Teatrul Barașeum, Liceul și Colegiul Evreiesc, etc. Jurnalul intelectual și politic ocupă cel mai mare spațiu, incluzând aici și notațiile privitoare la mediile literare și intelectuale frecventate de Sebastian, în special foaia de temperatură a relațiilor cu prieteni apropiați. Mircea Eliade, Camil Petrescu, Al Rosetti, Petru Comarnescu, Eugen Ionescu, Antoan Bibescu, Radu Cioculescu, C. Vișoianu, Teodorescu Braniște și celor din lumea teatrală bucureșteană, regizor, cronicar teatral, actor și tumultoase actrițe. Relații complexe și sinuase, marcate nu odată de tensiuni, decepții, alteori de expresii tulburătoare de solidaritate fraternă. Publicarea numai a unor fragmente din aceste însemnări poate deveni, cum s-a și întâmplat uneori, o sursă de deformări sau intenționate mistificări. Ca în cazul multor autori de jurnale de scriitor și la Sebastian, o apreciere dură despre un prieten apropiat este adesea expresia unei umori de moment, a unei mânii sau frustrări trecătoare. Câte ușor ne putem înșela sau mai grav putem înșela pe alții, alegând de pildă câteva însemnări depreciative sau zeflemitoare despre Camil Petrescu. Numai totalitatea referirilor, inclusiv corespondența și numeroasele pagini pe care le-a publicat Sebastian despre activitatea literară și publicistică a lui Camil Petrescu, dă adevărata imagine a unei prietenii de o rară forță și longevitate în capricioasa lume literară. Jurnalul mai aduce o mărturie, poate surprinzătoare. Nici criza teribilă provocată de prefața lui Nae Ionescu și nici chiar convertirea gardistă a lui nu duc la ruperea relațiilor între ei. Are loc, vedem din jurnal, numai o inevitabilă și netă despărțire pe terenul ideilor politice. Mâhnirea discipolului decepționat de cel care i-a fost și lui director de conștiință alternează cu irepresibila distanțare ironică, generatoare de situații și replici caragialiene. Poate că nevărosimila persistența a contactelor cu el și ceilalți prieteni convertiți, Mircea Eliade, în primul rând, are o explicație afectivă, dar poate e mai curând vorba de o încăpățânată convingere că, în ciuda abisului apărut între ei, va fi mai posibilă cândva refacerea excepționalei ambianțe intelectuale pluraliste creată de acești prieteni în etapa Criterion. Evoluția de după război a unora dintre prietenii lui Sebastian, Eliade, Noica, Cioran, felul cum s-au referit ei peste ani la relația lor cu Sebastian, ne îndreptățesc, cred, să presupunem că, în împrejurări normale, legătura dintre ei s-ar fi restabilit, nu înainte însă ca Sebastian, așa cum promitea, să facă din perspectiva sa analiza catastrofalei crize politice prin care acei prieteni au trecut. În fața procesului de radicalizare politică a prietenilor săi și a generației sale, măcinată de ideologii, cum notează Petru Comarnescu, Sebastian se pomenește de două ori handicapat, ca evreu contestat de o ideologie care vede în evreu principalul dușman și ca intelectual, rămas precum Beranger, eroul piesei lui Eugen Ionescu, singur în fața unor opțiuni totalitare și colectiviste, care îi contestă dreptul de a exista ca individ. Încă în 1934, la începutul acestui proces, Sebastian scria Nu e pentru prima oară când mă aflu la mijloc între mitralierele ideologice ale extremei drepte și ale extremei stângi. Refuzul extremelor revine și în jurnal. Dar eu, eu care nu cred nici într-unii, nici în într alții Dintre prietenii apropiați, Eugen Ionescu a fost descoperim și în acest jurnal, mereu alături de Sebastian, amândoi deciși, fiecare în felul lui, să facă față rinocerizării. Despre relația lor în acești ani, Eugen Ionescu va scrie în 1946. Îl iubeam așa de mult. Mihail Sebastian își păstrase o minte lucidă și o omenie autentică. Era acum un prieten, un frate. Se maturizase, devenise grav, profund. Maturizarea era și un efect al sentimentului tot mai apăsător de izolare și naufragiu. Jurnalul înregistrează cu precizie acest dureros traseu interior ce poate fi perceput uneori de cei foarte apropiați senzația că toți cei din jurul lui s-au înscris pe o altă orbită, lăsându-l tot mai singur, dar simulând cu toții normalitatea de dinainte. Prietenii obișnuiți cu stilul său epistolar, confesiv dar discret, de o delicată și sceptică ironie, sunt șocați în răstimpuri de patetismul unor mesaje. Îi poți ghici vulnerabilitatea și sentimentul de paria și în aceste rânduri, scrise dintr-o concentrare militară prietenului Camil Petrescu. Cităm. Vremea trece încet și viața pe care o duc cere nervi mai tard decât ai mei. Am clipe de exasperare când aș vrea să urlu. Într-un fel, mă sperie lipsa mea de rezistență nervoasă. Știu eu ce îmi rezervă viața de aici încolo?" Schimbările de la fundație mă liniștesc. Noul secretar literar a fost instalat, nu fac iluzia asupra șanselor mele acolo, dar dacă sunt dat afară, aș dori ca cel puțin lucrul să nu se publice în ziare și să nu se dea la radio. Mi-ar face rău aici, unde și așa, din acest punct de vedere, situația mea este foarte grea. Scrisor către Camil Pătrescu. Înștiințarea de concediere scrisă cu inimitabilă politețe birocratică, nu a întârziat să vină o reproduc din substanțiala monografie a Dorinei Grăsoiu, Mihail Sebastian sau Ironia unui destin. Avem onoarea a vă încunoștința că, în baza decretului lege din 9 august 1940, sunteți licențiat din serviciu pe ziua de 7 septembrie anul curent, fiind evreu. În anii războiului, în postura inedită de profesor de literatură, ținea să arate elevilor săi același chip senin și discret, atent să-și ascundă destrămarea interioară. Iată-l reflectat în privirea acută a unui elev de 18 ani, viitorul istoric literar, Paul Cornea, așa cum apare într-o sugestivă evocare. L-am întâmpinat pe Sebastian cu o imensă curiozitate și speranță. Voiam să știm, eram flămâns de adevăr și nu găseam pe nimeni în jur să ne arate cu deget de lumină, încotro trebuie să o apucăm. Noul nostru profesor nu aparținea oamenilor care te câștigă de la primul contact. Era de statură potrivită, mai degrabă mărunt după etalonul manechinelor de azi. Fizionomia sa gânditoare, cu ochi adânci și buze senzuale, avea un aer copilăresc, reprimat parcă de o încruntare nefirească. Se temea să-și dezvăluie lumea lăuntrică voia să-și cenzureze printr-o severitate impusă spontaneități pe care și le socotea vulnerabile, Părea un puer senex, un tânăr îmbătrânit precoce, zidit nu atât din elanuri, cât din eșecuri, alcătuit dintr-un aliaj straniu de prospețime și oboseală, de sensibilitate hăituită, dar ținută în frâu. Ne avea nimic dintr-un învingător, căci îi lipsea aroganța și siguranța de sine, dar nici nu semăna învins. Dincolo de anxietatea privirii, frapa în chipul lui o trăsărire încremenită de orgoliu, mândria încăpățânată a unui neam Așeza între el și ceilalți o distanță politicoasă, dar ferm păzită, încât mi-au trebuit luni de zile de asediu și câteva vizite în casa pe care o locuia în strada Antim spre a sparge gheața. Cu deosebire după invadarea Poloniei de către armatele germane și sovietice, apoi căderea Parisului, jurnalul politic e predominant și la înălțimea gravității perioadei. În afara înregistrării evenimentelor, el devine o meditație asupra acelorași teme care străbate seul Cum am devenit huligan? Intelectualii și politica, tentația totalitaristă, condiția evreului și dilemele intelectualului evreu. În anii războiului, când un deznodământ tragic era o posibilitate de fiecare zi, primeștia deportării a unui pogrom de proporții, jurnalul, scris de un om care merge zi de zi, ceas de ceas, cu gândul morții lângă el, în el, capătă o finalitate mai limpede să adune elementele unei noi cărți, o esențială mărturie despre experiența ultimilor ani, experiența sa și a generației lui, a evreilor români, a societății românești. Jurnalul lui Sebastian e în bună măsură un jurnal descriitor, dar nu și unul literar, din categoria celor scrise cu gândul la viitorii cititori și calculând în consecință efectele. Din potrivă, autenticitatea și sinceritatea gândului exprimat au mereu prioritate. De aici însă și neîncrederea în jurnal, în posibilitatea de a capta semnificații și stări esențiale numai din consemnarea clipei. În realitate, acuitatea observației zilnice, coerența și adâncimea introspecției au ca rezultat alcătuirea lentă a unei opere în care constructorul se zidește pe sine, folosind propria viață ca unic material de construcție. Moartea atât de neașteptată și absurdă într-un accident în 29 mai 1945 a dat acestei ultime creații aura unui mesaj din pragul morții. Jurnalul se încheie la sfârșitul anului 1944 și mai înregistrează câteva luni de la răsturnarea totală a regimului din România, inclusiv prezența trupelor sovietice în București. Dincolo de satisfacția încheierii războiului și gândul supraviețuirii, Sebastian intuiește neliniștit semnele instalării unor noi forme de represiune, care îl privesc și pe el direct, dar nu ca evreu de data asta, ci ca individ sub un regim care, de pe acum, începe să-și creeze instrumentele de exercitare exclusivă a puterii. Odată cu primele semne de manipulare și mistificare politică, Sebastian percepe de pe acum începutul noii rinocerizări, de sens opus, prosovietic, care va afecta nu puțin intelectual. Al români sau evrei. Scurta experiență în redacția României Libere, terorizată de conformism, este edificatoare. Cităm, imbecilitatea îndoctrinată e mai greu de suportat decât imbecilitatea pură și simplă. Am încheiat citatul. Absurditatea sfârșitului prematur nu e comparabilă decât cu teribila ironie a epilogului romanului politic în care Sebastian a fost implicat post-mortem ca personaj. Ultimele pagini ale jurnalului, luminate intermitant de speranțele de după ieșirea din război și eliberarea de spectrul morții, înregistrează în decembrie 1944 și bucuria reîntâlnirii cu muntele, într-o proiectată excursie la Diham împreună cu câțiva prieteni, printre ei Lucrețiu Pădrășcanu, Belu Zilber, Lena Constante, Harry Browner. Ajuns acum protagoniști ai dramaticelor răsturnări politice din vara acelui an. Peste numai câțiva ani, prietenii lui se aflau pe banca acuzațiilor în fața unor anchetatori și judecători eminamente de tip nou. Printre multele crime mărturisite e menționată și acea euforică excursie la Diham, devenită acum un element într-un scenariu al devierilor și comploturilor împotriva noului regim. La numai câțiva ani de la naufragiul și al acestui nou regim, instalat cu forța după război în România, ultimul mesaj al lui Sebastian iese la lumină în tocmai cum l-a lăsat scriitorul, integral și nedeformat. Dacă el va găsi acum cititorul receptiv, ar însemna că Mihail Sebastian a intrat măcar postum într-o zodie mai norocoasă, justificând poate abia acum optimismul ultimului cuvânt al din 1934. Cităm. Încredinsez aceste foi unui om tânăr, care le va primi cu bună credință și le va citi așa cum ar sta de vorbă cu el însuși. Nu-l cunosc pe acest tânăr și nu știu unde este, dar sunt convins că este. Am încheiat citatul. Prefață de Leon Volovici Lucrezi asupra unui manuscris și când manuscrisul devine carte, îți dai seama că la apariția ei au contribuit și alții uneori în mai mare măsură decât tine. Pe cei care au făcut posibil ca jurnalul lui Mihail Sebastian să devină, cum spune poetul, carte frumoasă, îi însemnăm aici, asigurându-i de recunoștința noastră. Regizorul de film Harry From, inițiatorul fundației Mihail Sebastian, cu regretul că neverosimile a lui moarte l-a împiedicat să-și vadă visul împlinit, editarea integrală a jurnalului, cine asta Nița From, soția lui care a preluat cu o putere admirabilă ștafeta fundației familiile celor doi frații ai scriitorului, regretații André Beno Sebastian și Pierre Hechter, în posesia cărora se află caietele originale ale jurnalului, Beatriz și Micaela Sebastian, Dominic și Michel Hechter. Intelectualii care au răspuns de îndată la inițiativa creării fundației și au acceptat să fie suporterii ei activi, Radu Beligan, Paul Cornea, B. Elvin, Norman Manea și Alexandru Mirodan. Avocatul și editorul Iom Comșa, fost coleg de birou și prieten cu Sebastian pentru prețioasele informații privind mediul bucureștean al scriitorului. Anca Teodorescu, care a descifrat și transcris manuscrisul cu pricepere inegalabilă și minunata echipă a editurii Humanitas, pentru impecabilul profesionalism și spiritul de echipă cu care ne-au ajutat să depășim dificultățile nu puține, vite în pregătirea ediției. În sfârșit, un cuvânt de sinceră prețuire celor care s-au dedicat ani de zile studierii și editării operei lui Sebastian. Cornelia Ștefănescu, Vicu Mândra, Dorina Grăsoiu, Anatol Ghermanski. Gabriela Omăt, Leon Volovici. Mențiuni asupra ediției. Prima editare integrală a celor nouă caiete de jurnal păstrate de la Mihail Sebastian din intervalul 12 februarie 1935-31 decembrie 1944 devine în sfârșit realitate. Grupul de intelectuali care au constituit Fundația Mihail Sebastian a reușit în cele din urmă să învingă reticențele familiei de a da manuscrisul publicității. În vara lui 1995, Leon Volovici, unul dintre membrii fundației, aducea în țară și încredința credința editurii Humanitas copia Xerox a celor nouă caiete aflate din 1961 în Franța, în proprietatea fratelui mai mic al autorului Andrei Benu-Sebastian. Proiectul optimist de a se finaliza în circa șase luni transformarea acestui material prețios și destul de abundent în volum tipărit s-a văzut întârziat de cantitatea de muncă pe care a cerut-o descifrarea și transcrierea textului, apoi stabilirea și adnotarea lui. Perfect lizibil în regim normal, scrisul lui Sebastian devine în anumite perioade, sub efectul emoțiilor, deprimării, anxietății, răvășit, greu de înțeles, când nu și neinteligibil. În aceste condiții, deși cu răspunderi împărțite, realizarea ediției a solicitat spirit de echipă, cooperare și asistență reciprocă susținute. Întrucât transcrierea textului s-a făcut prin forța împrejurărilor după copia amintită, nu se poate cu totul exclude câte o lecțiune alterată prin felurite accidente de copiere, comprimarea în racursi a literelor de la cotorul caietului, contrastul slab, neimprimarea chiar sau ieșirea din cadru a unui cuvânt, etc. De adevărat că s-a depus până în ultimul moment efortul ca firele problematice să fie recopiate, așa încât, după repetate reprize de decriptare, sperăm ca editorul care, mai norocos, se va bucura când va de acces nemișlocit la caietele autografe, să aibă de operat retușuri minime. Am consultat cu folos pentru definitivarea prezentei versiuni fragmentele publicate anterior în țară, după cum urmează. Jurnal de schii, 9 ianuarie 1937, 3 ianuarie 1938, în lumea românească. E, după câte știm, singurul extras din manuscrisul editat aici, publicat Antum, cu modificări semnificative ale autorului. De aceea am și considerat interesant să-l reproducem intercalat între anii 1937 și 1938, din ale căror însemnări a alcătuit colajul. Alte fragmente de jurnal publicate Antum, în cuvântul și azi, erau respectiv din 1929 și 1933. Pagini de jurnal în revista fundațiilor regale, pagini de jurnal în revista literară, jurnal de creație la jocul de vacanța și pagini de jurnal în Mihail Sebastian opere alese, o familie care are gustul lamentației în manuscriptum, pagini din jurnal în caiete critice, jurnal, alte fragmente în revista de istorie și teorie literară, etc., toate aceste demersuri curajoase primite la vremea respectivă cu mare interes au fost însă desfigurate de cenzură, aceea mai brutală de până la jumătatea anilor 70, cu felurite intervenții eufemizante în text, nu totdeauna semnalate conform uzanțelor și, desigur, cu ascunderea numelor proprii sub inițiale nedecodabile de genul X, Y sau aceea mai rafinată a anilor 80, care practica selecții atent tematizate pentru a evita zonele tabu. Este, prin urmare, ușor de înțeles interesul extrem cu care lectura textului întreg este așteptată. Sunt acum de făcut câteva mențiuni și în legătură cu destinul jurnalului după moartea lui Mihail Sebastian, potrivit informațiilor dintr-un document recent, scrisoarea lui Benu Sebastian, datată Paris, 24-25 iunie 1991, către Ion Comșa, prieten comun al fraților Sebastian și de altfel prezență frecventă în filele jurnalului. Documentul semnalează pierderea câtorva pagini din caiete în timpul deturului necesar în Israel. La plecarea din țară spre a le expedia în siguranță peste graniță, Benu Sebastian folosise, ca și alții în situații similare, filiera diplomatică. Dacă securitatea nu-i confiscase până atunci jurnalul, asta se datora, credea Benu Sebastian, secretului bine păstrat asupra informațiilor de ordin istoric și politic pe care le cuprinde. Cităm. Românii sub Dej Ceaușescu, ne știi în ce conține, aceasta a permis miracolul să nu -mi fie cerut până la plecarea în 1961 și să-l salvez făcând apel prin persoana interpusă la serviciile legației israeliene din București. Am încheiat citatul. Benul Sebastian nu dă niciun indiciu asupra locului afectat de pierderea acelor câte pagini. Personal, după tonalitatea de în curs, deci lipsa de incipit a filei din 12 februarie 1935, înclina situa aici lacuna. Din prima tinereță, Sebastian a scris jurnal aproape continuu, atent la protocolul textului, căruia îi punctează întreruperile mai lungi și reluările. Mi se pare plauzibilă începerea notelor din acest caet, cel puțin în ianuarie 1935. Nu știm dacă în 1934, pe durata scandalului pe care l-a declanșat romanul de 2000 de ani și a redactării dosarului documentar Cum am devenit huligan, Sebastian a făcut însemnări, dar se poate imagina că, după consumarea episodului, va fi simțit nevoia să inaugureze un caiet de jurnal ca un exercițiu de detașare. În orice caz, accidentul revelat de scrisoarea lui Benu Sebastian sau semnalată de Sebastian însuși în nota de la 30 aprilie 1938, pierderea la Paris în vara lui 37 a caietului cu semnările din aprilie-octombrie același an, odată cu prima versiune a romanului Accidentul, nu diminuează prezentei ediții caracterul de primă versiune integrală a jurnalului, așa cum se prezintă el la ora actuală. Încă o mențiune despre sursele coroborate pentru definitivarea acestei ediții. O copie microfilmată, nu integrală, dar destul de extinsă a celor nouă caiete, a fost făcută cu prilejul aceluiași tranzit israelian. Leon Volovici a procurat acest microfilm, care a conservat din fericire textul a două file total distruse mai târziu, de umezeală, în manuscrisul autograf. În sfârșit, referitor la modalitatea restituirii filologice a textului, sunt de spus foarte pe scurt câteva lucruri. Am intenționat o versiune cu minimă prelucrare și alterare tehnicistică a autenticității unei scrieri cu specific prin excelență nedefinitivat, nesupus artificiului. Astfel, am renunțat la unele procedee uzitate în practica editării, cum ar fi redarea în cursive a expresiilor în limbi străine, traducerea citatelor, care au fost însă controlate și corectate în măsura reperării sursei, Întregirea automată a tuturor prescurtărilor, operată în situații strict necesare înțelesului, corectarea neabătută a titlurilor și numelor proprii. Ca și în cazul lexicului comun, am menținut și pentru onomastică alternanțele ortografice cu relevanță fonetică, informând despre un anumit stadiu al limbii, despre formația, modelele culturale, limbile și literaturile frecventate de cel care scrie. Mențiune asupra ediției semnate de Gabriela Omăt 1935. Marți 12 februarie 1935. 10 seara. Radioul e deschis la Praga. Am ascultat un concert în G-Dur de Johann Sebastian Bach, pentru trompetă, oboi, cembal și orchestră. Urmează după pauză un concert în sol minor pentru pian și orchestră de același. Sunt în plin Bach. Aseară, în timp ce îi scriam o lungă scrisoare lui Poldi, notă. Paul Pierre Hechter, medic, fratele mai mare al lui Sebastian, stabilit în Franța. Am încheiat nota. Ascultam de la Lyon, pentru prima oară prins extrem de clar, al patrulea concert Brandenburghez. Pe urmă, un concert pentru pian și orchestră de Mozart. Am fost la doctor pentru ochi, mi-a recomandat ochelari și i-am și pus. Mă schimbă destul și m-a fac urât. A fost amuzant când i-am spus numele. Mi-a spus că în familia lui s-a discutat mult despre de 2000 de ani, pe care el personal nu l-a citit. A auzit multă lume înjurându-mă. Îmi dau seama că procesul meu e cu adevărat pierdut. Cum am devenit huligan nu ajunge în cercurile în care sunt înjurat și încă după ureche. O vorbă care indică ce forme ia cazul în conștiința publică, mi-a povestit-o Sami Hershkovic, duminică, la Târgoviște, unde am fost pentru o conferință. Librarul care vindea bilete pentru conferință i-a oferit un bilet unui profesor de la școala normală. Sebastian, aha, jidanul la care s-a botezat. Aseară trebuia să vorbească Naie la fundație, notă, nae Ionescu, despre solidaritatea națională. Conferința i-a fost interzisă de guvern. Nota: După asasinarea lui Ighe Duca de către legionari, la 30 decembrie 1933, activitatea publică a lui Nae Ionescu era supravegheată de autorități, iar ziarul său, cuvântul, la acea dată de orientare pro-legionară, fusese suspendat. Am încheiat nota. Studenții au fost masați pe trotuarul dinspre palat, unde au huiduit, au zbierat, au cântat. Pe urmă, au fost împinși mai departe, până în piața Ateneului, unde Nae, ridicat pe umerilor, le-a vorbit cu capul gol și în paltonul lui cu blană de lup. Era frumos, Nae, povestea Nina. Notă. Nina Mareș, prima soție a lui Mircea Eliade. Am încheiat nota. Au fost bătăi, lovituri, petarde. Se povestea că s-ar fi tras și salve în aer. În ziarele de azi, niciun cuvânt. Dezgustător numărul pe care l-a închinat credința lui Nae. Petru Manoliu, Sandu Tudor și Zaharia Stancu despre Nae Ionescu. Notă. Cu un an în urmă, ziarului Credința, cu deosebire Sandu Tudor, Zaharia Stancu și Petru Manoliu, purtaseră o campanie violentă împotriva lui Nae Ionescu și a Asociației Criterion, din care făcuse parte și Sebastian. Am încheiat nota. O trăi și pe asta. Luni 18 februarie 1935. Aseară, de la Stuttgart, două concerte de Handel în B-dur și g pentru orgă și orchestră. Foarte Mozart Haydn. Aș putea deosebi pe unul de ceilalți doi? De o săptămână început de revoluție în Barou, câteva întruniri pentru numerus clausus. Notă. Membrii din Baroul Capitalei, orientați politic spre extrema dreaptă, începuseră campania pentru eliminarea avocaților evrei. Am încheiat nota. Alaltă ieri, sâmbătă, a vorbit și Istrate Micescu, raliendu-se cu totul mișcării. Notă. Istrate Micescu, jurist și om politic. Exact o săptămână după apariția interviului meu cu el... Hotărât lucru, am mână proastă. Ce oameni? Din caș, din iaurt, din apă. Micescu spunea zilele trecute, dacă vrei să știi care e maestrul meu în politică, uită-l, Alan. Îmi vorbea despre libertate, despre rezistența individului în fața statului, despre stupiditatea ideii de colectiv exploatată de dictatură. Și astăzi uită-l antisemit, raliat Revoluției Naționale. E și aici mâna lui Nae. Micescu i-a mărturisit lui Froda că a primit în prealabil vizita lui Nae, care l-a îndemnat să ia conducerea chestiei în barou. Scarlat Froda, publicist și cronicar dramatic, directorul revistei Rampa. Iată cum va face profesorul o nouă Românie. Ce rizibilă, ce cumplită, ce groasnică afacere în care toată lumea pontează, inclusiv naie. Dar a venit primăvara. Am fost ieri cu Benul la Băneasa. Bătea un vânt de martie, era soare, mă simțeam tânăr. De mult n-am simțit așa de viu dorul de a fi fericit. Duminică 17 martie 1935. 12 noapte. Vin de la gară, obosit. Azi dimineața la șase m-am sculat ca să plec la Brăila, acum mă întorc. Dar nu vreau să las pe mâine însemnarea asta pe care din tren mă făgăduiam să o scriu. Am călătorit cu Naie Ionescu. Se ducea să ție o conferință la Galați despre semne și simboale. Dimineața nimic interesant. Am citit gazete, am vorbit politică, ne-am amuzat cu o fetiță care intrase în vorbă cu noi. La Brăila eu am coborât și ne-am înțeles că ne vom revedea seara în tren la întoarcere. Într-adevăr, ne-am găsit seara în același compartiment. Era cu noi și profesorul Vechiu, șeful argetoianiștilor brăileni. Am mâncat toți trei în vagonul restaurant. Nae a dat o șuetă politică teribilă. El a pornit mișcarea lui Vaida. Acum 10 zile m-a asigurat de exact contrarul. El și Garda îl vor sprijini fără să colaboreze. Recunoaște că în fapt, numerus Valahicus e o platformă de agitație, în niciun caz un program. Recunoaște că e implacabilă. Chestiile astea ne-ar putea veni decât cu titlul de consecințe, într-o schimbare generală de cadru. Planul lui e foarte simplu, menținerea deocamdată a lui Tătărăscu la guvern. Încă, să zicem, trei luni până ce mișcarea lui Vaida va căpăta consistență și cadre. Atunci, un guvern Vaida care va trebui să dea 60 de deputați gardiști și câte 10-25 din celelalte partide, așa încât opoziția majestății sale să fie garda. În mod logic, la căderea acestui guvern Vaida, succesiunea va reveni gardiștilor. Nu știu câte șanse sunt în planul ăsta. Le cred reduse și el cred fantezist. Destul de logic, evident. Ce m-a deprimat puțin pentru Naie a fost tonul cu care povestea totul. Combinard, șmecher, teribil. Ce i-a spus el lui Averescu? Cum l-a tras pe sfoară George Brătianu? Cum s-a răfuit la Brașov cu Vaida? I-am pus cucurul pe gheață. Hotărât, îl prefer în sala de curs. Impresia numai vag jenată s-a transformat la întoarcerea în compartiment într-un sentiment penibil, cât poate fi de cabotin omul ăsta. Era un compartiment doi colonei. A intrat în vorbă cu ei și le-a tras o șuetă de i-a îi vedem în biruința pe buze triumful că îi epatează Unele lucruri uluitoare Din acelea cu care știe să deplaseze În surpriza speriată a ascultătorului O discuție de la o chestie locală La o problemă universală De istorie Se vorba despre eventualitatea unui război franco-german Prostii Tot nodul e la Singapore Acolo își joacă Europa cartea Poate să o joace fără Germania Asta e la Singapore? Poate, dar iată oricum, până să controlez problema, un fulger definitiv în discuție. Colonei schimbau priviri de admirație, de uluială, priviri subit iluminate de revelarea adevărului. n e simțea și se complăcea în căldura asta. Într-un ceas a povestit tot ce știam de la el. Cum a trăit Revoluția de la München, cum le făcea discursurile ministrilor revoluționari, cum Revoluția a încetat odată cu fabrica de bani de la Dachau. Notă. Lecțiune incertă. În perioada puciului din 1923, în orașul Dachau, existau fabrici constructoare de mașini, de hârtie și de bere. Am încheiat nota. Cum colonelul Epp a făcut și adres, etc., etc. Lucruri pe care cu ani în urmă le ascultasem pironiți de perete în biroul lui la cuvântul. Pe urmă a trecut la lucrurile recente. Lui Beck, Josef Beck, colonel, ministru de interne al Poloniei. La Varșovia i-a spus că apropierea de Germania e necesară. Lui Karl Radek, membru al Comitetului Executiv al Cominternului, victimă a eupurărilor staliniste din 1937, i-a explicat că succesorul lui Stalin va fi Gingis Han. La Berlin i-a spus unui general, i-a arătat unui ministru, dar pe Hitler îl cunoașteți personal? Întrebarea unuia din colonei a căzut în focul perorației. Știam bine că nu-l văzuse niciodată pe Hitler. Ne-a spus-o ritos și anul trecut și în vară, dar putea să riște al dezamăgi pe colonelul atât de admirativ. Da, l-am văzut. Mare un politic, domnule. Vezi, dumneata, Trotski care e enorm de deștept și Stalin care e un prost? Linie schimbată din prudență probabil, dar minciuna a rămas minciună de simplă bravadă, pentru că nu se îndură să scadă ceva din gloria în care s-a angajat. Ce copil e! Cinci minute mai târziu, vechiul îl întreabă și el. L-ai văzut pe Hitler? Și el răspunde încă o dată da, trecând însă repede mai departe, nu știu dacă din jena sau din plictisala de a nu trebui să imagineze prea mult în chestia asta. Avea aerul pe care acum 15 ani trebuie că-l avea la capșa, din șuete. e acest scump naie Ionescu. Sâmbătă, 30 martie 1935 Lecția de ieri a lui Naia a fost sufocantă, gardism de fier pur și simplu, fără nuanțe, fără complicații, fără scuze. Politică se cheamă o stare de luptă, un partid închide în chiar ființa sa obligația de a le suprima pe toate celelalte. În concluzie ultimă, politică internă e o absurditate. Nu poate exista decât o cucerire a puterii, o confiscare a ei și confundarea partidului cu toată colectivitatea. De aici și mai departe, nu mai există decât gospodărie, de vreme ce orice posibilitate de reacțiune este anulată. Națiunea se cheamă un colectiv care închidă în sine ideea de război. O națiune se definește prin ecuația prieten-dușman și așa mai departe. Aș fi vrut să-i spun ce monstruoase contraziceri cu sine însuși debitează, dar era grăbit și după curs a plecat numai decât. Toată erezia lui pornește de la o abstracție grozavă, sălbatică, colectiv, mai rece, mai sumară, mai artificială decât abstracția individ. Uită că vorbește despre oameni. Uită că oamenii ăștia au pasiuni, au orice ar spune un instinct de libertate, au conștiința existenței lor individuale. Și ce e mai deprimant e că toate teoriile astea pornesc de la un vulgar calcul politic. Sunt convins că, dacă ieri a vorbit așa, cu atâtea aluzii politice și atât de penibil hitlerist, a fost pentru că, în primul rând, printre ascultători, se afla un gardist de fier în costum național. Simțeam că vorbește pentru el. Am ascultat foarte mult Bach în ultimul timp. Duminica trecută, mata spasion la Ateneu. Cred că iubesc mult muzica asta. În orice caz, recunosc acum ușor o piesă de Bach de orice altceva. De trei săptămâni am prins nenumărate lucruri de el de la diverse posturi. Într-o seară, de la Varșovia, concertul în re minor pentru două vioare și orchestră, concertul în re minor pentru trei piane și un concert tot în re minor pentru un pian și orchestră. De la Stuttgart, concertul Brandenburghez numărul 5, două cantate și un trio pentru clavecin, vioară și viola da gambeta. În aceeași seară, de la Varșovia o sonată de debussy pentru flaut, celo și harfă. Magnifică! În continuare, două preludii și fugă pentru orgă de la București. De la Budapesta, luna trecută, concertul Brandenburghez numărul 2, o arie și o cantată și pe urmă marți, din nou de la Praga, concertul Brandenburghez numărul 3 și încă unul în Edur. De la Berlin, într-o seară, câteva piese de orgă, nu mi le mai amintesc, și un concert pentru violoncel, singur, sfârșietor de calm și grav. Și pe urmă multe, multe lucruri pe care nu le mai țin minte. De la Stuttgart cam de două-trei ori pe săptămână, Bach, după ora 1 noaptea. Tot de acolo, într-o seară, o delicioasă Nacht Musik de Mozart. În sfârșit, mai de multe la Viena, un concert pentru două viori memorabil. Sonată de Handel, variațiuni pe o temă veche de Isai. Sonată de Philip Emanuel Bach. Primăvară rece, cu ploaie, nu vreau să spun tristă. Duminică, 7 aprilie 1935. Alegeri la Societatea Scriitorilor Români. Ce mizerie! Nu-mi iert că am avut o clipă naivitatea de a crede că jocul ăsta e serios. Din momentul în care renunț să fii singur, totul e pierdut. Joi, 11 aprilie 1935. Am ascultat de la Praga seară un concert Bruno Walter. Uvertura la Ifigenia în Aulida, de Gluck, un concert în G-dur pentru vioară și orchestră de Mozart, cred că l-ascult pentru prima oară, și Sinfonia a Noua de Beethoven. Mozartul mi s-a părut ca niciodată delicat și melodios. S-au închis universitățile. Mâine nu mai am deci cursul lui Nae. Am văzut lucruri atroce pe stradă. Bestii. Notă. Alexandru Vaida voevod se despărțise recent de Iuliu Maniu și de PNC, declanșându-și propria mișcare pentru numerus valahicus, pomenită și de Nae Ionescu în discuția consemnată de Sebastian la 17 martie 35. În noua postură, el efectuase un turneu de propagandă. Acțiunea contribuise la recrudescența mișcărilor studențești antisemite. Un comunicat al Ministerului de Interne anunța în acele zile închiderea Facultății de Medicină din București, o grevă la Facultatea de Farmacie, și tulburări de stradă cu molestarea trecătorilor, mai ales a evreilor. Am încheiat nota. Duminică, 14 aprilie 1935. Ier pe la 1 a venit Lenny să mă ia de la redacție. E vorba despre actrița Lenny Caller. Ziua era frumoasă cam plin iunie. Ea superbă, un taior gri, pantofi, poșeta, o mică panglică la gât și borul pălăriei albastre. Are cu mine nu știu ce timiditate, care o face gravă. Mi-a vorbit despre un amor pe care a fost informată că l-am de multă vreme la Brăila. De asta nici nu ți-am mai telefonat. În felul ăsta am explic toată rezerva dumii N-am vrut să te inoportunez. Eu protestez. Îi spun că nu e nimic adevărat. Atunci? Atunci. Atunci mi-am spus, băiatule, stai cu minte, asta e rezerva mea. Prudență, care va să zică. Prudență, dacă vrei. Eu cred mai mult că e o justă cunoaștere a mea. Ar fi să aștept prea mult, lucruri pe care nu le merit. Nu știi dumneata ce merit și ce nu, mai ales nu știi ce poate gândi altcineva despre dumneata. Ne-am plimbat prin cișmigiu și eu eram mândru decât era ea de frumoasă. Ar putea fi un amor. Joi, 18 aprilie, 1935. Două jumătate noaptea. Zi plină de întâmplări. Vizită la Leni. Ne iubim, ne-am spus-o. E frumoasă, e tânără, are o simplicitate de vorbă admirabilă și mi se pare așa de inexplicabil faptul că vine spre mine. Dar prudent nu e și nu știu cum o să ies de aici, câte lucruri mi-a stricat nenorocul meu. Aveam atâta lucruri în mine ca să fiu fericit. Aveam o facilitate extremă, fără complicații, fără drame, și toate astea rupte groatnic la 17 ani jumătate. Mie silă uneori, mie milă de cele mai multe ori. De ce, doamne? De ce? Aș vrea atât de mult să fiu fericit și aș fi cerut atât de puțină lucruri pentru asta. Seara cu soții nănișor la ei acasă și pe urmă la zisu. E vorba despre Gheorghe Nenișor, critic teatral, prieten cu Sebastian și soția sa, Maris. Zisu, local select din Bucureștiul interbelic, amintit și în romanul Accidentul. Am dansat. Pentru că în drum spre casă mă amuzam să sunt din claxon, ea mi-a spus Ai atâtea lucruri de copil în dumneata și ești totuși așa de obosit de viață. Pentru cineva care nu mă cunoștea decât de 10 zile, surprinzător de just. Da, așa e, e înspăimântătoare liniștea cu care accept gândul morții.